Muhammed surəsi Məkkədən nazil olub. 38 ayədi. Bağışlayan və mərhəban Allahın adıyla ilə. Kafir olanların və insanları Allah yolundan döndərənlərin əməllərini Allah puç edəcəyidir. İman gətirib yaxşı əməllər edənlərin Rəbbindən mühəmmədə haqq olaraq nazı edilənə, Qurana inananların isə günahlarının üstünü örtəcək, onların əhvalını dünyada və afirətdə yaxrılaşdıracaqdır. Bu, ona görədir ki, kafirlər batilə uymuş, iman gətirənlər isə öz Rəbbindən gələn haqqa Qurana tabi olmuşlar. Allah insanlara özlərinə dair məsələləri belə çəkir. Ey müminlər! Kafirlərlə döyüş meydanında qarşılaşdığınız zaman boyunlarını vurun. Nəhayət onları məqlub etdiyidə, qaçmasınlar deyə əlayaqlarını kəndirlə möhkəm bağlayın. Sonra da müharibə bitdiyidə, onları ya boyunlarına minnət qoyub məccani, ya da fidye müqabilində azad edin. İstəsəniz, əsirləri bağışlayıb pulsuz parasız azad edər, ya onları mübadilə edər, ya da müəyyən məbləq pul mal müqabilində buraxarsız. Əmr belədir. Əgər Allah istəsəydi, onlardan başqa cür, müharibəsiz də intiqam ala bilərdi. Lakin O, sizi bir-birinizlə imtahana çəkmək üçün vuruşmağınızı əmr etdi. Allah öz yolunda öldürənlərin əməllərini əslə puç etməz. Allah onları doğru ilə müvəffəq edəcək, onların əhvalını dünyada və ahirətdə yaxşılaşdıracaqdır. Və onları dünyada özlərinə tanıtmış olduğu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 Allah iman gətirib yaxşı əməllər edənləri ağaclar altından çaylara axan cənnətlərə daxil edər. Kafirlər isə dünyada səfa sürər, heyvan kimi yeyib içəllər. Öləndən sonra cəhənnəm oduqlarının məskəni olacaqdır. Ya peyğəmbər, qövmnün səni çıxartdığı şəhərdən şəhər əhlindən daha qüvvətli neçə-neçə şəhərlər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 Bağrısaqları parça-parça edən qaynar su içirdiləcək kəslər kimi ola bilərlərmi? Yə Peyğəmbər, Onların kafirlərin içərisində elələri də vardır ki, Səni dinləyər, Sənin yanından çıxıb gedən kimi, Elm verilmiş kimsələrdən, Səhabədən istihza elə, Mühəmməd bu saat nə dedi, diyə soruşarlar. Onlar Allahın ürəklərinə mühür vurduğu, və öz nəfslərinə uymuş kimsələrdir. Doğru yolu tapanlara gəldiyi də isə Allah onların doğruluğunu daha da artırar və onlara təqvalarının, möminliklərinin, Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinmələrinin mükafatını verər. Onlar kəfirlər ancaq saatın, qiyamət saatının qəfildən başlarının üstünə almasını mı gözləyirlər?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 və cahiliyyət dövründə olduğu kimi, qohumluq tillərini qırmaq gözlənilməzmi? Onlar, münafiqlər, fitnəfəsat törədənlər, Allahın lənət elədiyi, qulaqlarını kar və gözlərini kör etdiyi kimsələrdir. Onlar, Qur'an barəsində düşünməzlərmi? Yoxsa, ürəklərə kilid vurulmuşdur? Doğru yol özlərinə bəlli olduqdan sonra, dindən dönənlərə, Şeytan bu dönüklüyü xoş göstərdi Və onları tovlayıb yoldan azdırdı Və ya bu dönüklüyün müqabilində Allah onları zəlalətə saldı Bu onların Allahın nazil etdiyini, cihad əmrini bəyənməyənlərə, münafiqlərə Biz bəzi işlərdə Allahın və Mühəmməd əleyhisselamın əmrlərini yerinə yetirməməkdə Sizə itaət edəcəyi demələrinə görədir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 Elə buna görə də Allah onların əməllərini puç etdi. Yoxsa qəlblərində mərəz, Şək və nifaq mərəzi olanlar elə cüman etdilər ki, Allah onların ürəklərindəki kin kudurətlərini zahərə çıxartmayacaqdır. Ya Peyğəmbər, əgər biz istəseydik onları, münafiqləri mütləq sənə göstərər, sən də onları mütləq üzlərindən tanıyardın.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 Allah'a itaət edin, Peygambere itaət edin ve şəkk, şübhə, riya, küfr və nifak kimi şeylərlə əməllerinizi pıçaq çıxartmayın. Kafir olanları, Allah yolundan döndürənləri, sonra da kafir kimi ölənləri şübhəsiz ki Allah bağışlamayacaqdır. Buna görə də cihada zəiflik göstərməyin. Və kafirlərə üstün qalib gəldiyiniz zaman Onları sülhə davət etməyin Allah sizinlədir O sizin əməllərinizi boş Mükafatsız buraxmaz Şübhəsiz ki Dünya həyatı oyun oyuncaq Eyləncədir Əgər iman gətirsəniz Və pis əməllərdən günahlardan çəkinsəniz O sizə mükafadlarınızı verəcəkdir O, sizdən mal dövlətinizi tamamilən Allah yolunda sərf etməyi istəməz, yalnız zəkat verməyinizi istəyir. Əgər Allah sizdən onun mal dövlətinizin hamısını istəsə və bunu sizdən islarla tələb etsə, siz xəsisliyi göstərərsiniz və o da sizin İslam dininə olan kin kidurətinizi Yaxud malınızı xərcdəmək istəməmənizi zahirə çıxardır. Bilin ki, siz mal dövlətinizi Allah yolunda sərf etməyə çağırılan kimsələrsiniz. Bununla belə içərinizdə xəsisliyədən də vardır. Hər kəs xəsisliyə etsə, ancaq özünə qarşı xəsisliyə etmiş olar. Bunun zərəri yalnız özünə toxunur. Allah zəngin, Siz isə yoxsulsunuz. Allah sizə möhtac değildin. Siz ona möhtacsınız. Əgər ondan üz döndərsəniz, sizi yox edib yerinizə sizdər kimi olmayan, Allaha can dildən ibadət və itaat edən başqa bir qövmd gətirər.